Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu. În următoarele 30 de minute vom avea privilegiul mare al lui Dumnezeu să ascultăm vestea cea bună a cuvântului său sub forma unor cugetări asupra fiecărui, verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ascultați, vom începe meditațiile asupra unei noi cărți a Noului Testament. Este vorba despre întâia a lui Pavel, scrisă către corinteni. Așadar, lecțiunea de astăzi este C001. Litera C ne indică numele cărții pe care o studiem, respectiv Epistola către Corinteni, iar 001 ne face cunoscut că suntem la primul program al meditațiilor asupra acestei epistole ale lui Pavel către Corinteni. Meditațiile acestea sunt încredințate de Duhul lui Dumnezeu prea credinciosului sau slujitor preotul Niculiță și prelucrate apoi în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programei de 30 de minute. Așa după cum cei mai mulți din ascultătorii noștri care ne urmăresc de mai multă vreme cunosc, ori de câte ori marcăm începutul meditațiilor asupra unei noi cărți pe care o studiem din Noul Testament, nu mai aducem acel mesaj apetisant de la începutul lecțiunii, deoarece ne ocupăm de prezentarea părții introductive a cărții. Pătrunzând acum în lucrarea aceasta, vom da citire unui cuvânt la început care sună în felul următor. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Acesta este versetul 2 al Epistolei lui Pavel 1-a către Corinteni, capitolul 2, în care vom ajunge nu după foarte multă vreme. Crucea este temelia sfântă a vieții celei noi și veșnice. Crucea este prețul pentru răscumpărarea neamului căzut al lui Adam. Crucea este izvorul păcii și al unității între om și Dumnezeu și între om și om. Crucea este puntea de trecere din împărăția păcatului și antunericului în împărăția sfințeniei și a luminii. Crucea este înțelepciune mai presus de fire. Crucea este putere care înfrânge moartea și pe diavolul. Crucea este poartă a adevărului. Crucea este altar pe care arde necurmat focul celei mai sfinte iubiri. Crucea este scara pe care urcă și coboară îngerii purtători de rugăciuni și daruri. Crucea este ocean al harului veșnic. Cruce pe tine te-a din veșnicie Dumnezeu ca să deschizi Templul fericirii. Cruce. Tu ești una cu Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Hristos Crucea este un singur nume prin care primesc puternic Harul Mântuirii și toate celelalte Haruri. Fie binecuvântată jertfa de pe Golgota, taină înțeleasă de înțelepciunea lumii. Fie binecuvântat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Urmează acum să dau citire unei mici introduceri care se face în meditațiile asupra epistolei lui Pavel către Corinteni, I a întâia epistolă. Înainte de a începe citirea textului epistolei I a întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel și a meditațiilor care îl însoțesc, Dorim să conducem ascultătorul pe firul istoriei ca să cunoască anumite lucruri din trecutul orașului grecesc Corint și al adunării creștine din el. Cunoașterea acestor amănunte va ajuta mult la înțelegerea adevărului duhovnicesc din cuprinsul epistolei. Începem prin a face cunoscut că acest oraș, Corintul, era unul dintre cele mai mari orașe ale lumii vechi. El ajunsese la o mare înflorire datorită așezării sale între două mări și traficului său comercial cu Occidentul și cu Orientul. Bogăția și prosperitatea sa au atras însă nu numai admirația, ci și invidia altor cetăți din Antichitate. Intrând în conflict cu Roma... Corintul a fost distrus în întregime de către consulul Mumius, la anul 146 înainte de Hristos. După 100 de ani de la dermare, el a fost rezidit de către împăratul Iulius Cezar, care l-a transformat în colonie romană și a asigurat o nouă viață. În câteva decenii, orașul s-a dezvoltat atât de mult încât întrecea în strălucire oricare alt oraș grecesc și rivaliza cu marile metropole ale imperiului. Ceva mai târziu, împăratul Augustus îi acordă noi privilegii economice și politice și îl ridică la rangul de capitală a provinciei senatoriale a Haia. În Corint, are de acum reședința un proconsul roman care se numește și se schimbă anual și care conduce ca autoritate supremă toate treburile publice ale provinciei și ale orașului. Rapida refacere și înflorire a orașului n-au adus însă cu ele numai belșugul, cultura și civilizația, ci și luxul, despreul și mizeria. Istoria popoarelor cunoaște destule exemple în care dezvoltarea economică și culturală a mers mână în mână cu stricarea bunelor moravuri și cu înăsprirea relațiilor dintre oameni. Așa a fost și în Corint, care devenise unul dintre cele mai vestite locuri de desfrâu și unul dintre cele mai vestite centre sclavagiste din Imperiul Roman. Într-adevăr, din cei aproape 600.000 de, de locuitori cât număra Corintul în veacul apostolic, peste 400.000 erau sclavi, iar majoritatea celorlalți erau lipsiți cu desăvârșire de orice mijloace de producție și de drepturi politice. Toată bogăția Corintului aparținea câtorva stăpâni și izvora din exploatarea sclavilor a libertinilor, a hamarilor și a meseriașilor săraci care alcătuiau majoritatea populației orașului. În Corint se afla apoi cel mai renumit templu al zeiței Venus Afrodita, ale cărei preotese, peste o mie, ridicaseră prostituția la rangul de cult religios și se desfrânau uneori chiar în văzul trecătorilor. La aceste preotese care își cinsteau zeița prin desfrânare se adăugau apoi alte mii de cutezane care le făceau concurență în restul orașului și care duceau mai departe procesul de descompunere morală a vieții de familie și a vieții publice. Numele Corintului, cetatea desfrâului, echivala așadar în vocabularul vremii cu desfrâul însuși, iar expresia a trăi ca la corin. Devenise o vorbă de o cară chiar printre păgâni. Ce a zis această vestită cetate? O simplă și tristă amintire. Corintul a fost devastat de mai multe ori de către barbari, începând din veacul al patrulea după Hristos. A fost cucerit de către francezi în anul 1205, a fost cedat după aceea venețienilor și a trecut apoi rând pe rând de la un stăpân la altul. Gloria, puterea și viața lui s-au stins astfel treptat, treptat. Mai lipsea doar jugul turcesc ca să facă din Corint ceea ce nu reușiseră să facă nici o urgie dinainte. Iar Corintul a cunoscut și acest jug care a înmormântat orașul pentru totdeauna. Pe vatra cetății de altă dată n-au mai rămas decât câteva ruine neînsemnate, vestigii interesante doar pentru arheologi. Corintul de azi este un oraș cu totul nou, clădit la oarecare depărtare de vatra vechiului oraș. Biserica lui Dumnezeu din Corint a fost întemeiată de Sfântul Apostol Pavel în cursul celei de-a doua călătorii misionare spre sfârșitul anului 50. Sau începutul anului 51. După obiceiul său, el a luat legătura mai întâi cu iudeii, care formau o comunitate destul de însemnată și aveau în oraș o sinagogă. Dar predica sa era adresată și populației păgâne. La Corint, Evanghelia are două câmpuri de misiune și întâmpină două piedici diferite. Apostolul este silit să lupte deodată pe două fronturi și să ia poziție atât împotriva iudaismului, care cultiva pretutindeni spiritul de intrigă, formalismul și sectarismul religios, cât și împotriva păgânismului, care străgea puterea din îngăduirea despreului și care era slujit de filozofia veacului și de o veche tradiție în sânul popoarelor. Aici, în Corint, Sfântul Apostol Pavel s-a prietenit cu o familie de iudei, Acuila și Priscila, care veniseră de curând din Italia pentru că împăratul Tiberiu Claudius poruncise prin edict ca toți iudeii să părăsească Roma. Acuila și Priscila erau făcători de corturi ca și Sfântul Pavel. Întovărășindu-se în practicarea aceleiași meserii, ei l-au cunoscut mai de aproape pe Marele Apostol, s-au convertit și l-au găzduit în locuința lor, cum am văzut la faptele apostolilor 18. Lucrul său manual era împletit permanent cu propovăduirea Domnului și Mântuitorului Isus Hristos. Și nu se mulțumește numai cu convertiri singuratice și ocazionale, pentru că el nu venise la Corint ca să-și caute o pâine, ci ca să aducă pe Hristos la Corinteni. De aceea, în fiecare zi de sabat, el ia parte la adunările comunității iudaice și vorbește cu atâta inscusință încât convinge o mulțime de iudei și de prozeriți ca să-l primească pe Domnul Isus ca mântuitor, ca Mesia. Așa îl găsesc ucenicii săi, Sila și Timotei, pe care lăsase în Macedonia când se îndrepta spre Corint. În câteva săptămâni, el a strâns în jurul său o mulțime de credincioși, iudei și greci, convertise chiar și pe crisp mai marele sinagogii și întemeiase prima comunitate creștină din capitala provinciei Ahia, așa cum vedem descris la faptele 18 cu versetul 8. Lucrarea apostolică în Corint nu era însă ușoară. Mulți iudei se ridicaseră cu vehemență împotriva persoanei și activității mare lui Apostol. Rabinul a fost primul și după el a atras și pe alții care considerau că a trădat cauza iudaismului. Din pricina lor, Pavel a fost nevoit să părăsească adunările religioase ale comunității iudaice și să-și îndrepte propăvăduirea spre păgâni, spre neamuri. Acum, apostolul nu mai are vreme pentru munca manuală. Sprijinit de ajutorul trimis de creștinii din Macedonia, cum se arată la 2 Corinteni 11, versetele 8-9, el se dedică în totalitate lucrării evanghelice. Din locuința lui Acuila și Priscila, care devenise neîncăpătoare pentru mulțimea ascultătorilor, se mută în casa unui prozelit pe nume Iust, așezată lângă sinagoga iudeilor. Aici se țin de acum înainte adunările creștine și cuvântările marelui apostol Pavel, pe care Domnul l-a încurajat într-o vedenie zicându-i Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, Căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă vreun rău. Vorbește fiindcă am mult norod în această cetate. Versetele 9 și 10 de la faptele 18. Un an și șase luni a mai rămas apostolul în acea cetate în Corint, întorcând o mulțime de corinteni la Domnul Isus. În Corint s-a petrecut în acest un fapt de mare însemnătate pentru cronologia paulină, și anume întâlnirea Sfântului Apostol Pavel cu Galion, proconsulul provinciei, frate cu filozoful Seneca. Întâlnirea cu Galion a avut loc curând după sosirea proconsulului în Corint și a fost provocată de iudei care s-au împotrivit propovăduirii marelui apostol ridicându-se într-un gând împotriva lui și învinuindu-l înaintea lui Garion care strică legea. Garion i-a alungat însă pe iudei de la tribunal fără să le dea vreo atenție iar pe Pavel l-a eliberat. După întâmplarea aceasta apostolul Pavel a mai rămas multă vreme în Corint apoi și-a luat rămas bun de la frații săi și a plecat spre Siria împreună cu Acuila și Priscila. Haideți să vorbim câteva cuvinte despre caracterul bisericii din Corint. Tânăra adunare creștină din Corint, alcătuită la început numai din foști iudei și prozeviți, cuprindea tot mai mulți credincioși dintre păgâni. Ca origine etnică, aceștia erau greci și romani. Ca în oricare mare port și centru comercial, nu lipseau nici reprezentanții altor naționalități din imperiu. Corintul era cosmopolit. Toți creștinii, indiferent de originea etnică, alcătuiau o singură adunare creștină. Cei mai mulți erau din pătura de jos a populației, sclavi, Liberți, hamari, meseriași, marinari, ba chiar o parte din tavernele pierzării care se aflau destul de multe în acest mare port. Unii, mai puțin la număr, erau dintr-o clasă socială mai înaltă care prețuiau știința, filozofia și retorica. Anumite rele au rămas la mulți și după convertirea lor, căci deprinderele vieții nu se pot părăsi într-o singură zi. Chiar și acei creștini a căror întoarcere la Dumnezeu a fost mai sinceră, trebuiau să ducă și ei o luptă strașnică împotriva a două ispite. Ispita necinstei, care se furișa în grija procurării mijloacelor de trai, și ispita senzualității, pofta trupului care se împletea cu însăși miezul existenței păgâne. Odată cu întoarcerea la Dumnezeu s-a trezit în ei conștiința. Păcatele pe care înainte le se vârșeau cu atâta ușurință, acum trebuiau să lupte împotriva lor cu încordare ca să le biruiască. Simțeau o mare ademenire spre păgânism care le îngăduia o viață ușuratică sau erau tentați să asculte pe orice alt învățător a cărui învățătură putea înlesni slăbirea severității datoriilor lor sfinte. Creștinilor din Corint le-ar fi plăcut o împărăție lui Dumnezeu fără greutățile și cerințele căii crucii, singura cale care de altfel duce într-acolo. Le era greu să-și răstignească patimire și de aceea umblau după minuni și filozofie. Câteva cuvinte acum despre prima epistolă către biserica din Corint. De la plecarea lui Pavel din Corint, trecuseră patru ani încheiați, 52 până anul 56. În tot acest timp, el urmărise cu grijă de părinte dezvoltarea adunării de acolo și primise aproape numai vești bune despre starea ei și propășirea ei. Aceste vești erau aduse de călătorii creștini din Corint care vizitau pe apostol la Efes unde se stabilise pentru o vreme și îl informau despre mersul adunării din capitala provinciei Ahaia. Ele îi potoleau dorul care îl chema necontenit spre fiii săi duhovnicești și îl întăreau cu putere în grea sa misiune apostolică. Nu mult însă după plecarea lui Pavel din Ahaia au sosit în Corint și alți predicatori ai Evangheliei. Unii din aceștia erau însuflețiți de un alt zel pentru Hristos, dar alții erau mânați de preocupări cu totul străine de duhul adevărului, adevărului mărturisitor al Evangheliei. Între cei din tâi, se număra și iudeul Alexandrin Apollo, care a sosit la Corint venind din Efes, unde propovăduise pe Hristos în sinagoga iudeilor și unde cunoscuse pe Acuila și Priscila. Acest Apollo... Predica cu putere și avea un stil deosebit în vorbire, în graiul retorilor și al filozofilor greci, pe care îl învățase în Alexandria patria speculațiilor filozofice și a sincretismului religios. Predica lui Apollo plăcea în chip deosebit corintenilor, fapt care a dus la o stare neplăcută pentru unitatea adunării. Unii frați s-au alipit de noul predicator, deoarece îl socoteau mai presus de orice alt propovăduitor al Evangheliei și îl cinsteau ca pe apostolul lor preferat. Cei care se alipiseră de Apollo se socoteau un fel de elită a comunității din Corint, o grupare a așa ziselor, înțelepților. Tot cam pe vremea aceea, mai veniseră în corint câțiva predicatori iudei, probabil din Palestina, care renunțaseră la legea mozaică, dar păstrasere încă o vie și ascunsă dușmănie față de persoana și activitatea Marelui Apostol Pavel. Ei erau invidioși pe el din pricina succeselor lui misionare și căutau să-i pună la îndoială slujba de apostol, declarând că Petru este cel mai mare apostol și deci el, care făcea parte din ceata celor 12, era autoritatea de care trebuie să asculte toți creștinii. În urma acestui fel de a predica, unii creștini au crezut și au format o grupă aparte în adunare, grupa lui Petru sau ai lui Chifa. Alții, care se socoteau mai presus de toți, pretindeau cu mândrie că ei aparțin nemijlocit lui Hristos. Și iată felul acesta că frumoasa adunare din Corint este bântuită de duhul de partidă, apoi de alte păcate ascunse sau mai puțin acoperite. Numărăm aici opt motive principale care l-au determinat pe Sfântul Apostol Pavel să scrie această epistolă a creștinilor din Corint. Întâiul motiv. Dezbinarea care se-i vise în sânul adunării pe care apostolul o socotea cea mai primejioasă, ea fiind starea lumească în care creșteau toate celelalte păcate. Se vede asta la 1 Corinteni 3.1. Al doilea motiv. Păcatul lui Al treilea motiv. Relațiile civile ale creștinilor din Corint. Unii dintre ei se învrăjbeau pentru felurite pricini, apoi, în loc să se împace, ajungeau la judecata tribunalelor păgâne. Al patrulea motiv. Căsătoria, divorțul, recăsătorirea văduvelor, căsătoriile mixte și despre sclavie. Al cincilea motiv. Atitudinea prea liberă a unor creștini cu privire la idolatrie și a altora prea stânsă în legătură cu lumea din afară. Al șaselea motiv care l-a determinat pe Apostolul Pavel să scrie această epistolă este starea de sfințenie a adunării, comportarea femeilor creștine în adunare, despre cina Domnului, despre darurile duhovnicești, combaterea neorânduierii din biserica în ceea ce privește folosirea darurilor și despre dragoste. Al șaptelea motiv, completarea învățăturii cu privire la învierea morților din pricina unui curent raționalist pătruns în unele cercuri din adunare. Și al optulea motiv, care l-a determinat pe Pavel să Purcea de la scrierea acestei epistole are în vedere un endem pentru strângerea ajutoarelor în folosul săracilor din Ierusalim despre stratornicia în credință și în dragoste. Câteva cuvinte despre scopul epistolei. Scopul epistolei era deci restabilirea unității, sfințeniei și a dragostei în adunarea creștină din Corin. Pentru iluminarea și întărirea celor pe care îi născuse la o viață nouă în Hristos, Pavel nu avea nevoie să stea mult la opaițul de noapte, ci luminat de Duhul Sfânt, scria repede și pătrundea fără greutate în inima problemelor. Nici chiar cele mai bine scrise din epistolele sale n-au fost obiectul unei lucrări migaloase. Ele, asemenea unor scântei, vii direct, din inima în care focul iubirii față de Dumnezeu ars până la moarte, revărsându-se tot mai mult și meleu, mereu în valuri luminoase. Timpul și locul scrierii Prima epistolă către Biserica din Corint a fost scrisă în Efes în anul 56 și trimisă la destinație prin Ștefana Fortunat și Ahaic, la, așa cum ne arată la 1 Corinteni 16 cu 17. Sfântul Pavel a dictat epistola și Sosten, unul din colaboratorii săi, a scris-o, adăugând cu mâna sa binecuvântată și salutarea de la urmă ca garanție pentru autenticitatea întregii scrieri. Câteva cuvinte despre autenticitatea epistolei. Epistola Anteia către Corinteni este una din cele mai sigure. Ea se întemeiază pe argumente interne și externe. Caracterul strict paulin al limbii, stilului și ideilor, armonia doctrinară cu celelalte scrieri pauline, precum și cu restul cărților neului testament, concordanța informațiilor pe care le cuprinde cu datele istorice din Cartea Faptele Apostolilor. Aceste argumente interne sunt întărite apoi de mărturiile unanime aflate din Berșug în scrierii părinților apostolici, ale apologeților, ale vechilor părinți și scritorii bisericești, cât și în toate manuscrisele biblice care cuprind epistolele Sfântului Apostol Pavel. Clement ar Romanul de la secolul 1 scrie corintenilor următoarele: Citiți epistolele fericitului Pavel. Într-adevăr, inspirat, V-a scris acelea despre sine, despre Chifa și despre Apollo, pentru că voi și atunci provocați certuri și dezbinări. Încheiat, citatul. Citatul acesta este luat din 1 Clement 47. Din epistola către corinteni citează în scrierile lor Sfântul Policarp, Barnaba, Sfântul Ignatie, Tatian, Asirianul, Sfântul Irineu, Clement Alexandrinul, Canonul Muratorii, Tertulian, Origen și alții. De asemenea, referiți spre Epistola către Corinteni apar și în Epistola către Diognet și în învățătura celor 12 apostoli. Epistola către Corinteni este cea mai lungă și mai caracteristică epistolă a Sfântului Pavel. La scrierea ei, el și-a înnăbușit în sine toate simțămintele cel frământau. A trimis-o plin de teamă ca nu cumva să-i întristeze pe aceea pe care îl dorea atât de fierbinte să-i apropie de sine. Ar fi vrut chiar să întoarcă această epistolă și cu neliniște și teamă a așteptat primele știri despre cum a fost primită la Corint. Dumnezeu însă a îndreptat totul spre bine. Nu numai biserica din Corint, ci toată lumea creștină a dobândit și dobândește un folos nemăsurat citind această sfântă epistolă, care, de altfel, este o scriptură sfântă scrisă direct sub călăuzirea Duhului Sfânt. Așa trebuie să o citim și noi toți. Vorbind despre epistolele mare lui Apostol Pavel, Sfântul Iangure de Aur spunea, ele sunt mai adânci decât Marea și mai întinse decât oceanul. În ele răsună glasul lui Dumnezeu care ne cheamă pe noi, credincioșii, să învățăm mai bine calea vieții, a adevărului și a dragostei, ne cheamă pe calea cea nouă și vie, care este Hristos, Domnul. Iubiți ascultători, aici a sfârșit lecțiunea C001, respectiv introducerea la meditațiile asupra primei epistole a lui Pavel către Corinteni. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu prilejul lecțiunii viitoare C002, ne vom relua formatul obișnuit al meditațiilor noastre, începând sigur cu meditația asupra versetului 1 a capitolului 1 al 1 Epistolei lui Pavel către Corinteni. Toate harurile mari și minunate ale lui Dumnezeu fie și rămână partea tuturor acelora care se deschid să le primească. Amin.